És dilluns 17 de febrer i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que Juli Fernández critica la passivitat del govern per arreglar el passeig de Llefranc i Pau Lledó, regidor de serveis, respon a aquestes crítiques. També us explicarem que avui a les 7 de la tarda la Biblioteca de Palafrugell ofereix el Club Llegir Teatre amb l'obra Justícia de Guillem Cloa ens explicarà els detalls la Susanna Ruiz, la coordinadora de l'activitat. La informació comarcal ens portarà fins a Sant Feliu de Guíxols i és que inspecció de treball dona la als treballadors i treballadores de l'hotel Hipòcrates. D'altra banda, ens posarem en contacte amb la directora de la Fundació Pla, l'Anna Aguiló, per conversar al voltant de la visita institucional que la consellera de Cultura, Mari Àngels Vilallonga, va fer a la Fundació i també a altres punts del municipi. D'altra banda, l'Ariadna Ferré ens portarà l'explicació de l'activitat que va tenir lloc aquest dissabte, on més de 50 dones van protagonitzar la performance Un violador en tu camino, la primera activitat a Palafrugell en torn al buitem. I acabarem aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell amb la previsió meteorològica que ens arribarà des de l'Observatori de l'Estatit amb en Josep Pasqual. Comencem aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, dilluns 17 de febrer, i ho farem posant la mirada en la crítica que Juli Fernández ha fet a l'equip de govern, el qual qualifica de passiu per començar a millorar els danys ocasionats pel Glòria. A través d'una nota de premsa, el Partit Socialista ha criticat la manca d'actuacions per refer al Passeig Francesc de Blanes de Llafranca. En aquest sentit, acusa de passivitat, segons per als textuals, a l'equip de govern per posar fil a l'agulla per reparar els efectes del Glòria Juli Fernández remarca la manca de propostes per arreglar aquest punt explica que la setmana passada el govern va mantenir una reunió amb els afectats que, com els portaveus, no van rebre cap proposta. Així doncs, el líder socialista reclama que el govern encara no ha donat un calendari per reparar els danys ocasionats pel Glòria. A més, apunta que les obres no començaran fins passat l'estiu. Per tot això, Fernández denuncia que s'haurien d'haver fet unes primeres obres d'urgència per consolidar el mur i, a més, també remarca que s'haurien d'haver habilitat les partides pressupostàries per fer les obres i els projectes amb la màxima urgència per tal d'acabar les obres per Sant Joan. Per tots aquests motius, el Partit Socialista ha criticat a l'equip de govern i nosaltres doncs, volem saber l'opinió precisament de l'equip de govern i per aquest motiu, en aquest informatiu, ens posem en contacte amb el regidor de serveis de l'Ajuntament de Palafrugell, Pau Lladó, bon dia.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 Bueno, jo particularment no sé ningú eh, però demanar-lo res ni, i que cadascú ha de fer l'oposició que consideri. Nosaltres eh, seguirem mantenint la mà estesa, i com venim fent des del primer dia i en aquest sentit doncs, no tinc gaire res més a dir. Uh -huh. La setmana passada va mantenir una reunió amb els afectats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 Uh, un provisional per intentar doncs, uh, doncs que aquest passeig, aquest passeig aguanti més aviat possible. Ara mateix tenim tots els tècnics de la casa, sobretot a uh, temes d'urbanisme, tenim tots els tècnics treballant treballant per restablir la normalitat el més aviat possible. I en aquest sentit sí que, que, bueno, que, us, he, que us han de dir que s'han plaçat els veïns de Llafranc la setmana que ve uh, a una reunió per explicar una mica els, els tempos d'actuació, perquè nosaltres hem tingut uh, doncs, temporal glòria fa unes tres setmanes, hem hem tingut doncs, doncs un temps eh, per, per, per veure què havia passat, per mm -hmm. comprovar l'abast de tot plegat, i en aquest sentit, doncs, la setmana passada vam tenir una, una breu reunió amb els veïns de Llafranc, que els van dir, escolteu,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 Molt agradable, agradable tenir un Ajuntament que donés, que donés tota la informació possible i nosaltres hem mantingut hem, hem en tot moment en tot moment tant els Consells com els veïns informats. I a més a més, en temps real, que això no ho no, no, no havia dit, però com que s'ha fet aquesta nota de premsa, en temps real he informat a cadascun dels portaveus de l'oposició, en temps real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 personalment he mantingut eh, contacte amb l'oposició amb els tres partits de l'oposició i hi ha hagut un contacte mm, molt amable amb, amb els regidors que en aquest cas no, el senyor Fernàndez, amb els regidors i sap greu que van bueno, els doncs, que es faci una nota de premsa eh, dient això i que, i que, bueno, que, que tire una mica no sé com, que tinc una mica en terra,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 Doncs la resposta del regidor de serveis de l'Ajuntament de Palafrugell, Pau Lledó, a les crítiques vertides sobre el Partit Socialista. Destaquem doncs, aquestes primeres actuacions que es faran per intentar restablir la normalitat entre cometes dels de, de comerços de, de Llafranc dels establiments i també doncs, dels possibles turistes que puguin venir en les properes setmanes i d'altra banda doncs, aquest eh, mal regús de boca que li ha quedat per aquesta nota de premsa que ha enviat al Partit Socialista després del bon rotllo com ha definit Pau Lledó que hi havia hagut en les darreres setmanes arran del temporal Glòria amb tots els partits de l'oposició. Canviem radicalment de tema, seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi, en aquest cas amb una activitat que tenen programada des de la Biblioteca de Palafrugell per aquesta tarda a les 7 al Club Llegir Teatre amb l'obra Justícia de Guillem Cloa. Una de les organitzadores d'aquesta activitat és la Susanna Ruiz, la qual ens dona els detalls d'aquesta proposta. Dilluns 17 de febrer, a les 7 de la tarda, tornem a trobar-nos per parlar de teatre dins el Club Llegir el Teatre. En aquesta ocasió comentarem la recent estrenada obra Justícia, del dramaturg Guillem Clua, estrenada a la Sala Gran el dijous 13 de febrer i que estarà en cartellera fins al dia 22 de març. Sota la direcció de Josep Maria Mestres i amb un repartiment d'alçada, 10 actors donaran vida a 19 personatges encapçalats per Josep Maria Pou i Vicky Penya. En Guillem Cloua és nascut a Barcelona el 1973. Porta dues dècades de treball intens, ordint una trajectòria teatral tenaç marcada pel rigor formal i per un compromís a l'hora d'abordar trames que s'aferren a conflictes i debats actuals. Cloua, de formació periodística, escriu teatre amb una marcada voluntat d'informar al públic. És el que es coneix amb el nom de teatre deontològic, oferir diversos punts de vista amb arguments a favor i en contra dels temes que aborda, empenyent al públic a arribar a les seves pròpies conclusions. A justícia repassarem 80 anys de la història catalana a través d'un personatge. Després d'una exitosa carrera com a polític, amb una vida pública immaculada, un destacat jutge, Samuel Gallard, interpretat per Josep Maria Pou, s'enfronta a la seva pròpia sentència, als seus fantasmes que li atormenten la seva consciència i amenaçant de trontollar el seu llegat. Cloua reflexiona sobre les identitats, tant les sexuals afectives com les religioses com les del país. Una obra on es parla sobre les pors, la culpa, la hipocresia, i com un petit gest pot desencadenar tot un cataclisme. Segons el director Josep Maria Mestres, és un text molt ambiciós, on es juga temps i espai amb nombrosos i peculiars flashbacks. Si voleu venir, esteu tots convidats aquest dilluns, dia 17, a les 7 de la tarda. Gràcies, Susana, doncs, aquesta proposta... Aquesta nova proposta al voltant del Club Llegir Teatre, en aquest cas amb l'obra de Guillem Clua, Justícia, que, com és habitual en aquestes activitats, doncs és una de les obres que es poden veure al Teatre Nacional de Catalunya. I arribats a aquest punt de l'informatiu de Ràdio Palafrugell, doncs és moment per a la informació comarcal que no avui dilluns no hem comentat a l'hora del peix fregit i aquesta ens portarà fins a Sant Feliu de Guíxols i és que Inspecció de Treball ha aixecat acte d'infracció contra l'empresa Estel per falta d'ocupació efectiva de l'hotel Hipòcrates de Sant Feliu de Guíxols i dona la raó als treballadors i treballadores que es van trobar al seu lloc de treball tancat a principis del mes de gener. Fons del Departament de Treball Confirmen els companys de Televisió de Costa Brava que el document permet sancionar l'empresa gestora de l'hotel, però més important aplan el camí a la plantilla que ha presentat una demanda judicial. D'aquesta manera, els treballadors i treballadores de l'hotel Hipòcrates tenen un argument de pes a favor perquè la justícia obligui l'empresa a acomiadar-los i pagar-los les indemnitzacions corresponents. D'aquesta manera, podran buscar una nova feina i accedir al subsidi d'atur, cosa que actualment encara no poden fer. Recordem que a principis de gener els treballadors i treballadores fixes de l'hotel Hipòcrates van trobar-se l'accés tapiat en tornada a les vacances de Nadal. Poc abans la propietat de l'edifici va ser adjudicada a una altra empresa per problemes econòmics i deutes d'Estel La plantilla va trobar-se de cop, doncs, al carrer, sense cap informació al respecte, veient com es desballastava l'hotel i sense possibilitat ni de buscar feina ni d'accedir al Servei d'Ocupació de Catalunya perquè, teòricament, tenien contacte en vigor, ja que Estel Groc no no havia comunicat mai el cessament de l'activitat. Davant d'aquesta situació, la plantilla va posar-se en mans d'advocats i va obrir una doble via, l'administrativa a través de la inspecció de treball i la judicial. La via administrativa ha acabat donant doncs, la raó a la plantilla i suposa un valuós argument per aconseguir l'empara judicial. Home ara per tornar a casa nostra en aquest informatiu d'avui dilluns i ho farem per posar-nos en contacte amb la Fundació Josep Pla i és que divendres, si us recordeu, van tenir una visita molt important o molt rellevant, en aquest cas la de la consellera de Cultura, Maria Àngels Vilallonga, que va visitar la nostra vila en motiu de la seva presència en el 25è aniversari de la Fundació Ernest Murató. Per aquest motiu volem saber que, com va anar aquesta trobada amb la Fundació Josep Pla i saludem en aquest sentit a la seva directora Anna Aguiló, bon dia Hola, molt bon dia Explica'ns, fent-nos una miqueta, cinc cèntims de com va anar aquesta visita per la Fundació bé, va fer una visita institucional per diversos llocs de, de Palafrugell i un va ser la Fundació Josep Pla com no podia ser d'una altra manera, no? Sí, la, la consellera de fet és una, una coneguda de, de fa molt de temps uh -huh. i bé aprofitant que venia per aquest acte de la Fundació Res Tots van trucar de protocol, que li feia il·lusió visitar la Fundació Josep Pla com a consellera i també després la Fundació Vilacases. I bé, va ser una visita cordial, cordialíssima, la vam rebre doncs, l'equip de la Fundació Josep Pla i l'alcalde la, i, i l'Albert Gomes, que també representant de l'Ajuntament a la Fundació. I llavors, bé, ella volia venir a parlar, sobretot, o saber com, com anava tot, com si estàvem contents amb la relació que tenim amb la Generalitat, amb la, amb la institució de les lletres catalanes, també es va interessar per, a, per espais escrits i a, els projectes que hi duem a terme, I, i bé, doncs això va ser una visita cordial, en principi, uh, en primer lloc li vam li vam eh, mostrar part de les instal·lacions que ella ja coneixia de fa temps perquè eh, com, a, com a directora de la càtedra Maria Àngels Anglada fa anys doncs vàrem muntar una exposició de Maria Àngels Anglada a la Fundació Josep Pla i després eh, vàrem ampliar la, un àmbit de l'exposició que era la relació amb Pla i per tant doncs eh, la consellera coneix perfectament les nostres instal·lacions mm -hmm. i hi eh, hem treballat junts eh, diverses vegades, ella va participar mm, sobretot en aquesta presentació d'aquesta exposició que et deia i llavors, a part de visitar les instal·lacions li va interessar molt l'exposició que tenim eh, en aquests moments com a exposició temporal que es titula El primer artista que vaig conèixer mm. i que és una, un joc de relació entre diferents intel·lectuals. En aquest cas, doncs, Joan Baptista Coromina i Josep Pla, de quan eren molt i molt joves, i que es van conèixer i, i, i, i Joan Baptista Cormira va acabar sent eh, el personatge que va descobrir a Pla eh, que era un artista, com, com funcionava, quines, quines eh, sensacions i, i reflexions feien conjuntament i després també perquè pel fet doncs, que va acabar sent un, un, un personatge... Eh, ...com protagonista del quadern gris, no? Uh -huh. Bé, a part de veure l'exposició... Després vam, ens vam asseure una estona a la biblioteca, ens va fer una dedicatòria en el llibre de visites i eh, vàrem parlar una mica doncs, de, de la situació de tot plegat, de, de la situació de la Fundació, de la nostra situació econòmica, de com ens poden ajudar, etc. Ara volia posar la mirada en aquest punt, eh, Anna. Doncs, aquestes visites institucionals també serveixen per intentar doncs, eh, traslladar de forma més directa, no? en aquest cas, a la Generalitat, doncs quines són les necessitats o quin, eh, què podídien millorar no? aquestes ajudes? No sé si després eh, aquesta cordialitat que, que, que hi ha després es pot veure traslladada amb, amb fets. <ríe> Bé, això ja és una altra cosa no? perquè, o sigui, quan, perquè per una banda molt, eh? doncs, evidentment és una, és una visita de representació eh, cordial i amable i llavors eh, podem parlar de, de quina relació mantenim habitualment amb la Generalitat la nostra relació és eh, simplement doncs, que per, ens presentem cada any amb una línia de subvencions que té la institució de les lletres catalanes per entitats vinculades a la protecció del patrimoni literari i reber cada any aquesta aportació. No? Mm -hmm. Llavors ella va voler saber si eh, estàvem bé, si ens funcionava, evidentment de necessitar, sempre necessitem més, nosaltres eh, estem a, a, a la banda dels que sempre demanem una mica més mm -hmm. i ella està a la banda doncs, doncs de l'administració que, que ens pot ajudar però que doncs, no, sempre pensem que no ens ajuden mai prou no? i llavors vam parlar d'això, de, de, de diverses possibilitats eh, que, que hi pot haver doncs, de, de col·laboració És més senzill quan ens, us trobeu vosaltres amb, amb consellers doncs de... Que, que tenen, eh, que coneixen eh, el territori, no? Que en aquest cas la Maria Àngels Vilallonga, doncs, també molt, molt arrelada eh, a Romanyà, per, vull dir, per tant, coneix molt el, Sí, el, el, evidentment, en el cas de la, de, de la Maria Àngels Vilallonga, doncs, hi ha molta proximitat i molta facilitat d'entesa, perquè ella és una persona molt vinculada a la feina que estem fent nosaltres, no? uh -huh. de treball pel patrimoni literari, de diferents autors, des de la càtedra que, que dirigia a, a la Universitat de Girona i, per, i fins i tot doncs, perquè forma part d'aquesta uh, associació que esmentava que és Espais Escrit i per tant hi ha una, un diàleg eh, franc i sobretot molt, molt senzill en el sentit doncs, que parlem exactament el mateix idioma i, i, i el detall de les coses que jo li puc plantejar, doncs ella eh, els coneix perfectament. Eh? Una altra cosa és eh, els pressupostos de la Generalitat, els partides que hi dedica i, i, i com, com aquesta demanda de col·laboració es pot arribar a concretar amb, amb aportació econòmiques o d'altres tipus eh? evidentment això doncs és un, és un tema que està encotillat en, en la gestió de l'administració però vaja, la, la comunicació doncs és eh, perfecta, diguem doncs aquesta és uh, la visita, no? Una miqueta el, com va anar aquesta visita, ara doncs, esperar això, que, que s'aprovin els pressupostos, per fi... Uh, aquesta... Sí, esperem que s'aplauïn els pressupostos, que s'obri la línia de subvencions mm -hmm. habitual i que hi podem concórrer i intentar augmentar una mica més l'aportació. Doncs això és al voltant d'aquesta visita que vam tenir divendres a, a casa nostra. Des de la Fundació doncs, teniu eh, en, en, en marxa doncs, també els, els tallers de, de l'Aula de Lletres, per tant, eh, teniu també molta activitat que doncs, un altre dia, una altra conversa, podem eh, tornar a repassar si et sembla. Per tant, ens emplacem d'aquí uns dies. Perfecte, quan vulgueu. Doncs moltes gràcies. Fins aviat. Fins aviat. Doncs agraïm a l'Anna Quiló que ens hagi pogut atendre en aquest espai informatiu de Ràdio Palafrugell per valorar aquesta visita institucional de la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Mari Àngels Vilallonga, que va visitar, doncs, com ens ha comentat l'Anna la Guiló, doncs, també va visitar la Fundació Vilacases, amb la qual doncs, també visitarem nosaltres aviat perquè ja aquest cap de setmana inauguren una nova exposició. Encarem ja la recta final d'aquest informatiu d'avui i dilluns amb una informació novament relacionada amb el nostre municipi, en aquest cas amb una activitat que va tenir lloc aquest passat cap de setmana, una informació que ens porta la nostra estudiant en pràctiques, l’Arianna Ferrer. Bon dia, Ariadna. Bon dia. El dissabte passat, l'Espai Dona de Palafrugell donava per iniciades les activitats en torn al Dia Internacional de les Dones. Des de la plaça de Can Màriu es va organitzar la gravació de la performance «Un violador en tu camino» una cançó originalment promoguda pel col·lectiu feminista i xilè «L'Estèsis del Valparaíso», que es va versionar en català per poder denunciar la violència masclista i el patriarcat. A través de la Sònia Viboles, responsable de l'Espai Dona, s'ha pogut saber que la participació va ser molt positiva i variada. Concretament, 50 dones procedents de diferents regions i edats estapaven els ulls per rememorar la lluita en contra de la violència masclista a través de la cançó. Una producció que, en aquest sentit, s'havia convertit en un himne a nivell mundial. Malgrat la versió fos en una de les llengües presents al municipi, hi ha dos versos que s'han conservat en castellà per tal de rendir homenatge a les autores. Tanmateix, sí que es volien fer algunes modificacions a la lletra original, com ara citar Mossos en lloc de Policia. No obstant, van mantenir el format original ja que es pretenen englobar les actuacions de tot el cos policial. Tot i que l'activitat estava prevista perquè les protagonistes fossin dones, la presència masculina també es va fer notar. En aquest sentit, no només acompanyaven a les seves parelles, sinó que també van fer una gran funció com a eina difusora i de reconeixement. Una oposició, un tant secundària, que s'havia portat a debat entre les participants. Finalment, però, es va decidir que l'activitat principal havia de ser exclusivament femenina. Tot i tractar-se d'un esdeveniment viral... Ha estat el primer muntatge organitzat a Palafrugell, el qual es projectarà definitivament durant el tercer sopar de dones del dissabte 7 de març a l'Espai de la Pedrera. Moltes gràcies a Aririanna, doncs, aquestes successives activitats eh, entorn al 8 de març que anirem tinguent al llarg d'aquestes setmanes a Palafrugell i que nosaltres també anirem repassant puntualment per tal de que no us les perdeu totes aquelles que hivulgueu participar, donc hi pugueu prendre part i també doncs tothom que hi ho vulgui pugui estar informat de tot el que es fa a Palafrugell entorn al Dia Internacional de les Dones. I ara sí, arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb la informació meteorològica que ens arriba des de l'Observatori de l'Estartit. Bon dia, Josep Pasqual. Hola, molt bon dia. Doncs tornem a ser dilluns i, per tant, doncs, iniciem una nova setmana després d'aquest uh, cap de setmana que ha vingut marcat per unes temperatures força suaus, com com ja uh, el viràvem divendres. Sí, per l'època de l'any que som, són força suaus, sí. Uh -huh. De fet, és que suaus, fins i tot que no, no, no sé encara podem no sé si has tingut temps Josep de mirar registres de temperatures d'altres anys, però eh, ens situem en unes dades donc eh, no sé si calificar-les dhitòriques fins i tot. Uh, sí bueno, passa que ja el desembre va ser anormalment alta la temperatura. Uh -huh. el gener no sent ser tan marcat, sí que també ha estat per sobre. I aquest febrer també estem per sobre la mitjana. Quan acabem el mes, doncs, et, et podré dir alguna cosa més. Molt bé, doncs, ens esperarem aquests 15 dies, encara no, doncs, que, que falten per acabar aquest mes de, de febrer per acabar de fer la valoració. I ara, doncs, ja posem la mirada en aquesta setmana. Comencem el dia així, doncs, com, com hem començat, no?, aquests darrers dies, amb, aquests, amb aquesta nubulositat. Sí, tenim aquests núvols baixos molt trencats, eh, aquesta humitat elevada, no aquests vents marítims, del garbí que teníem ahir, no? i eh, de tota manera eh, per aquest vespre s'espera el pas d'un front que més que res ens portarà una entrada tramuntana, per tant una mica de ventilació que ja convé, i eh, poca cosa més sí que durant tot el dia d'avui el núvol seran abundants fins i tot a la nit pot caure algun plugim eh, però poqueta cosa ja dic, eh, a partir del vespre entrarà una mica de tramuntana no serà una gran tramuntana d'aquestes d'hivern però sí que es notarà i al llarg de demà doncs, seguirà aquest vent tot i que ja s'obriran algunes clarianes demà i el vent ja començarà a perdre força de manera que demà a la nit probablement doncs, manqui i a partir del dimecres i dijous i divendres doncs, tornem a tenir l'anticiclo aquest, amb temps tranquil, unes temperatures que sí, aquest vespre i demà baixaran per efecte d'aquesta doncs, tramuntana, es tornaran a recuperar lentament, per tant no hi ha canvis importants. Uh -huh. Portem uns dies similars, eh? unes setmanes que, que va fent això. Tenim un anticiclò, pugen les temperatures, després un parell de dies que poden baixar una miqueta més i tornem a, a engegar aquesta roda. No? Sembla que no els, els observadors meteorològics i, i la gent que es dedica doncs a la meteorologia no, no esteu gaire entretinguts, no? podríem dir-ho. No sé Sempre trobeu que trobeu algun, alguna cosa per, per doncs, eh, en què fixar-vos, però... Eh, Portem unes setmanes una miqueta monòtones, podríem dir. Sí, sí, sí. De fet, des de començaments d'any, que la presó atmosfèrica no ha baixat per sota dels 1.014 topascals, per tant, tècnicament, des de començaments d'any, hem tingut anticicló, a tot, i que vàrem tenir aquell fort temporal, no?, el uh -huh. Lòria... sí però que va arribar amb unes pressions altíssimes, vull dir, poc, poc, poques vegades es veu que el 10, 27, 1030 hectopascals tinguem aquests episodis de pluges tan destacables, sobretot en punts de muntanya, mm -hmm. eh, però eh, és eh, aquesta monotonia que dius, eh, per tant, doncs, tranquil·litat. Tranquil·litat i bons aliments, i esperar doncs, a que arribi algun, alguna espècie de canvi, doncs, que també l'explicarem nosaltres aquí a la sintonia de, de Ràdio Palafrugell, al voltant d'aquesta d'aquesta pressió atmosfèrica ara doncs ho hem anat comentant eh, en els darrers dies amb, amb tu Josep aquest, eh, aquest temporal no?, que va passar pel sí. nord d'Europa de, de, de, que, que en aquest cas sí que ha deixat una, una, una pressió atmosfèrica baixa, sí, sí, sí, eh? baixa, baixa sí, sí. Eh? allà al nord doncs, es va arribar pressions que poques vegades s'hi arriba eh, és una pressió més cincuanta hectopascals més baixa que la mínima que s'han registrat aquí uh -huh. durant el darrer mig segle i doncs és una pressió baixíssima, tot i que allà al eh, nord de la prop de Groenlàndia i d'Islàndia doncs on baixen els vents polars i contrasten doncs amb les aigües temperades de de l'Atlàntic eh, doncs eh, és una zona on s'originen aquestes depressions que, però que habitualment no són tan profundes i també voldria afegir una cosa, que, eh, que aquestes temperatures que tenim aquest hivern doncs no és gaire bona cosa perquè, sobretot pel camp, perquè el, els fruiters necessiten, molts fruiters, el que es coneix com a hores fred, és a dir, mm -hmm. eh, l'hivern necessita que reposin eh, les, la saba i tot, i cada varietat o cada tipus de fruiter necessita el que es coneix això com a hores fred, que són el nombre d'hores que està la temperatura durant l'hivern per sota dels 7 graus. Per tant, aquesta manca doncs, pot afectar a la floració o pot afectar, diguéssim, els fruits de les pomeres, presseguers, ciderers, etc. Mm -hmm. doncs ja ho veieu, no? Tot, eh, en aquest cas els fruiters, els arbres fruiters, doncs, no només eh, necessiten... Aigua que també és molt important, però també en citen doncs, aquest període doncs, més, més fred ques que, doncs, portem unes setmanes uns, des d'inicis d'any, com deien Josep, doncs, amb unes temperatures i fins i tot ja l'any passat al mes de desembre, doncs, per sobre de la, de la mitjana i això donc també tindrà les seves afectacions. nosaltres doncs, anirem setmana rere setmana, explicant eh, els possibles canvis que puguin haver-hi, de moment doncs, sense gaires novetats. Eh, en Josep Pasqual ens ha portat aquesta previsió meteorològica per aquest inici de setmana i amb ell doncs, ens tornem a posar en contacte divendres per eh, doncs, ja posar la mirada al cap de, de setmana. Josep, moltes gràcies i, i fins divendres. A vosaltres, bon dia a tothom. Doncs monotonia a nivell meteorològic, de moment, en els propers dies a casa nostra, com ens ha explicat en Josep Pascual, per tant, haurem d'esperar uns dies més per veure alguns canvis que puguem explicar aquí amb en Josep a la nostra sintonia. Doncs amb aquesta informació hem arribat al final de l'informatiu de Ràdio Palafrugell, un informatiu que podeu tornar a recuperar a través de radiopalafrugell.cat, així com les entrevistes i converses que us hem ofert en aquest espai informatiu. Nosaltres, els serveis informatius, tornen demà a la mateixa hora, però abans us recordem que podeu estar informat de tot el que passa a Palafrugell a través de la nostra pàgina web, a radiopalafrugell.cat. Nosaltres ens retrobem demà, que passeu un molt bon dia.